قران محترم الی کو د مولانا عبدالباری صاحب په دواره تفسیر قران دا 80 نمبر کې سرټ په ټوپای محلہ ترکزی مسجد کې په 10 7 2009 کې شوره د دې مترو دوه پټیا 77 شاور دې ته د سنت کې سر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازه نزدې مین کور چنګیرا روډ سوادی پرپرایټر شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 او جو باعد بین اسفارنا و دوال را عالا بمزد سفرون او زمون تی و ظلم کرو انفسهم بخبل دان و جعلنا هم همون خوکر دولی احادیثا بشواکعات و نزدنا هم اومون اتصنس کرو اللهم اتصنس کرو لئو شوک یو خوالاللل شوک بالخوالاللل شوک یو تا دیرش و شوک یو بکراغی یره ژب مدینه منوره تی د اوس او د حضرت میته راغنا دوز الرحمن پیداسی دیو اوس او زبل حجر جو یا کاغنا د مدینه بعد اسه دتی لګیږي ځین غلای نه د دې د ټولو د مسجد داله رسول تاسمه سرون ان فی ذلک الایات نبی کی جړر کو دلائل د قدرت الله کونه صبار ان طارد حری اور صبر کوم کی یا کورنا د شکر گزارن वला قد صدق عليهم ابلیس ظننه استن من شیطان جننه وبالخیال فتبعوه دغی ندایته به داریو بر ددی ابلیس فریکم من المؤمنین مگر یو دل د مومنانو الله ربول اذا کوئی دی ابلیس پریبان خپل ګمان رشتنیو مندو څنګه دی ابلیس خپل ګمان رشتنیو مندو ابلیس ویلیو چلا اوغوی انهما اجماین دا ټول بزو گمراه کوم کوئی بښبدا کوم وهي رشتیا یموند به خپل ګبان او دی گمراه کړه الا فریقا من المؤمنین مگر یوډل د مؤمنانو دا من المؤمنین کی دا یا بیان یی دی نوبیا بېمانه دا ای ذا باستثناء من کتی ای دای دذتابیداری وکړه الا فریقم من المؤمنین مگر یوی ډلې ته ارډاله د مؤمنانو دا هغه یتابیداری وکړه بار چي ګومان رښتینو مونده هو مومنانو غونه مونده او دتابیداری نه به مرادی تابیداری په کفر کې او یاده من تبع یی دی او مراد دتاب بداره نه په هر کسم ګونه کتاب ادار ده الله رببول لزه کوی چې دی خو دشیتان په سروان شل الله فرقم می مؤمن نه مګر ی وړله دمو میناونه هغه مخلینو او د ل ګناونه ځان ساتون کو نودی د د د احتاعتبانه ځان بچچو او دی باندېشیتان وادهپله رشتتنونهموننده اماکانه له هو آلیم من سلطانین نو دی شیطان لره پدې باندې څه زور شیطان هیڅ واس نو چې پدې مسللت شي یو د مطلب دی یو مطلب ده وما كان له نو دی شیطان لره پدې باندې من سلطانن ستا قدم مسلت کیدو شیطان په خپل پدې نه دی مسللت هغه کار به سین لنا نعلم مگر موږ مو قرار کړل دی شیطان پدې یستار کو موږ من ها غسو کیو امنو بالاخرتی چیمان راڑی باخیرتو ممن داغچانا ہوا من ها فی شکن چا غید دین پا شکن وربو کالا کل شین حفیظو سارا پاری اسیز باندنی گه او حفاظت تو انکہ دین اللہ رب بلدت وی شو ربو کالا کل شین حفیظ سارا پاری اسیز باندنی گه باندن امخی سلطن من سلطانن یو مانا خدا و د مسلط کېدو پ خپله وس نه والله نه مسلط کړړ او دویم دا چې نشته دشیتان لره دې په کومه کوو سرليلي بدل له ل یاد د و کوماک او درې مطلب داې چې د د زور نشته شدان خو په چا زور نه کوې خو بهصررف په دا کرک او دا د دعکر کولو د بسسی اچولو طاق مزه کار کړه د لالهمه یو م نهويلااخه. څوک یا مطمئن دي شیطان په وسوسه به عمل نکوي او د الله په وینا به عمل کوي ولیدو الزینا زمتم من دون الله قل توایا د دې ځاینا د دې ځاینا دریم باب د سوراتاو او په دې صورت په دې باب کې تقریبا یو لس خبرې کوي تر اخره د سوراتاو اوله خبره به شرک لارې باندې چې په کمه لار باندې شرک راځي لار غلاری بندین او غسلور لاری دین یو زلیب الله سری صدر او رخدار بل لغزګه جوړی دین ندای کیدا دای چې ده مالک دین نا الله رب دې زکوې چې ما یې املیکونا لا یې املیکونا نسقال ذره مالکان خو نه دین وې یو زلې بغیر د الله نه د بلي عبادت وکه ګی دې هي صدر غنی و اللاوی مالهم فیهما من شرکن دا اللای صدار نشتین او درم دیوئی یرد دی دا اللا سر امداد کئی و اللا بے کم از کم دا خبر خومنی کن چه دی بزم شفارت سکیمون با مات کی او صلو رم دا چه دیوئی اللہ ددین مجبور دی و دا خبرې خبر رد کئی و مالهم من هم من زوہیر دا الله معاون نشتین نو زورا اور به پېدکه می غاړي لای شي هواسي معاون د الله او مشري نه دا لارې د دا باندې دوی می ذکر کوي د ملکوم درېم دلیل عقلي او نو خبري وو سره وسره بیاځو ان شاء الله یو لاس خبري کوي شیخ القران رحم الله سنتو ګورې ذکر کړې ني بول دوایا او دوو الذين راو بلايا کسان ځان تم چې ساسو ګمان نه پاوایي من دون الله سوا د الله و استاسو اقیده دا دا تی دا مالکانب اختیار من لا يملكون ابي مالکان ندي مستاله ذره تن دا زيديه غزري السماء تي باسمانو نه کي ولا فلر د انزماك کي و ما لهو منشت دي لرا فيهما و دي اسمانو زماك کي من شركن سيسه ما لهو منشت دي الله د بارا منهم د ديدا داد چان چ تاسو تم ساتلي ده اقيدم په ساتلي ده چې دا اليهدين وَمَا لَوَنِشْتَ رَبِّكَ لَذَارَ مِنْهُمْ بَذَيْنَا مِنْ ظُهَيْرٍ سُقْمَاوِينَ دَادِي وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ وَسِيجَ الذِّكْرِ كَيْدَ مَلَائِكُ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ فَائِدَنُ وَرْ كَيْ شَفَاعَةُ دَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ قِنِذ بَامِين إِلَّا لِمَنْ مَغْرَحَتَاطَ أَذِنَ لَهُ أَللَ إِجَازَةُ كَيْ رَغَدَ بَارَا فَائِدَنُ وَرْ كَيْ شَفَاعَةُ دَ اللَّهُ مګر هغه چاله فائدہ ورکوې چې الله دا غده لپاره اجازه کوي نو تر دې پوری یانه پدی ملائکو پدی نه کانو خلقو چې څوک پس د اجازه د الله نه به چا د لپاره شفاعت کوي نو په دې بهیبته او یره وي حتا تر دې پوری و پدی یا ري اضافو الزیان قلوبهم ولري کله شي دایرا د دې نه قالوننوای بد ماذاقالله ربدو کوم سویللی د رب ساسو قالوننو ته دا نور ملایک وای مته ال الح کاویللیدي الله کار رختیا په غاللی یل کفیر الله د وچ تولوئ دو مطلب دداتون یو مطلب دا د چې قیمت کې به شاتتیږ هغه چا دپاره چې د چا الله اجازت و اوس چې چاته الله اجازت کونو د وجه د بد الله نه پهی به دای په شنوونو به یارایي کلاوت اجازه تو شینو دای ګوي چر الله ربو عزت دا به ډېر انتهایي hebat دواجن دای ګوي چې الله سوې نو دا نور ملائک بو توي چې راځي ویل دي او دای ویل دي چې دغه لپاره شفا کوتلی الحقا حق ویل دي او ما ذکر کوي دا حق مطلب سره یعنی دا ملائک بو توي چې الله ربو عزت حق خبره کړی دا چې د مؤمنانو ګناهګارو د پاره تاسو څخه پاره سوتلی دې مطلب ده دا کله تاسو د جناع اکی د ساتي چې ملائک دي او دوی به زمون شفاعت کوي کله الله خو هيو کنه الله د هغه حالت څه دی کله چې الله ربول عزت یو حکم را لېږي ملائکو ته نو دا نه چې حکم راځینو کاتني ملائک پیاره شونه نو چې کله بارني ملائک چې کوم ته الله حکم حواله کړي که تراشي نو د دې نور ملایکو نه چې کله یره خط ماشین د ملایک ته پوسکی چې مازا قال رب وکمسا قرب سه دي سه حکم را لګل د دې توې د خیر خبره کړه د حق وینای کړه میچ یو مخلوق باندې په خپل یاره راضی په خپل په هیبت راضی ما غضب د الله دربار کې حضور بل څنګه اخلاص کی او په خپل د الله نه نو بل نشی اخلاص ویل او هو للیو کبیر د الله د اوچا تولو قل تو ایا مې ارذ کوکم من السماوات والارض درې ما خبره په دې باب کې ا دليل نقلي دی دليل عقلی دی تو ایا دیته مې ارذ کوکم من السماوات والارض کی څوک راځي دا کړی تا سلاردا اسمانونو دزمکونه وقل الله تو ایا چې الله رب العزت کنه دی په ذت او دینات یا جواب درکیو یا بغلی شخضات اوای چې الله رب لیته و او ان نو موږ او یا کوم یا تاسو لا لا هدن په هدایت یو او فی زلال مبین یا یو په گمراه یخ جار کی دې دوی طریقه تبلیغ او طریقه د تعریم مطلب دا دې چې کله ته مسله بیان کی دلائل بیان کیو دې غل شی نو ک نور سنین دې بوځه سړیا ما او تاکي دی واللہ رب الیضا توي کتاب او تفارق خو هي چې توایده پلان کېد الله دربار کې مخلصول شي او زئی نه منم دا خبره یا بستا صحیح, یا صحیح، خوٹیک نشی، او یا بزما صحیح زګواړه خو ټیک کېدینې شي او دا د وړو خبرو نه دا بلکې دا د آخري مسله ده دې کې چې کم سړې پسمو نه په هدایت دی, دی و دیں، او کم چې په غلطو نه غلي نو سوچو سوچوږئ چې تاسو په غلطه که موږ په غلطه یو وا او مونږ او ای یا کوم یا تاسو لا دن جن خما خه او بی ذلال مبین او یا یوب گمراه اخګار کی علماء ذکر کوي د توي حسن اخلاق نرمه لهجه او طریقہ د تعلیم او د تبلیغ چې بلله د سوچ نو کارته بلایله قران او سنت بیان کا او بیا وتاه په دې سوچو کا کدي او منل نو هډېره خره په هدایتي او کدي و نه مانل بیا په گمراهی اچارای کیږي او دا حکم ما سره لګاوي چې د دې مونږ هغه په هدایت دی, آغا پا دی آغا پا او نه مونږ کې هغه په گمراهی کېږي نو مساله به واضح شي او ده بل انسان سوچ او سمج تا به موګو هغه ته او شوق به پیدا شي ولدو لا تسالونا تاسو نه په تاسو نه کېږي امه زمونږ دجورم ولا نسالو موږ نه په تاسو نه کېږي امه تعملون استاسد دا دیمه طریقه ده تعلیم به به تاسو بغلط اي نو ته تواي چې زه قرآن وام دا الله رب ال عزت دین پيش کوما که ما په غلطه باندې ځم ډیر که زه په غلطه ما نو زه د جورم تاسو نه تاسو نه کیږي او تاسو د جورم معنا تاسو نه کیږي. کول دوا اېنما بین انا ربنا. امام قرطبي رحم الله دل تاسو نه سوالون اما اجرمنا یو مطلب ذکر کیږي. د دې انما اقصد انما اقصد بما ادعوكم الیه الخير لكم. وی دې دوا دا سې تاسو لپاره کوم خبري دعوت در کوم نو دا تاسو دا د خیر اراده ما کړې ده لا انه ینالونی zarar kufrikum دا خبره نه ده چې تاسو د کفر جرم په ما باندې یا که تاسو په کفر ولاری نه ما ته بس zararین نن نذک په بیلاریم نوزما د جرم تبو ستانه نتیج یو که ته بیلاری مستاد جرم تبو ستانه لکې او ته بیلاری نذک غفل طرف ته دعوت در قول دوآ لا تسالونا تاسنا بتپوس نکیږي اما اجرنا دا غیچ موږ سجورمونه کړی وی ولا نسالو موږ نباپوس نکیګیا ما تاملون دا غیچ تاس مالونہ کوي کولی اجماو بیرنا ربنا دا دریمہ طریقہ د تعلیم بیام بینه ولی نو توای چې زه یو رزفی فیصله روانه ده الله د فیصله کوي یعنی چې کله په زو درې دو نو بغی فیصله الله تو قیامت توساره قول دوآ ایج نو بیننا جموال براولی پمزمون کی زمان رب سمی افتحو بیننا بیاب فیصلہو کی زمان تر مند بل حق کے پر اختیاء وہو الفتحو عدغاللہ دی فیصلہ کا ان کے علالی موپویا قل ارونی اللذین الحق تم بھی شرکا داس امرد دلائلو جی کرکی قلتوا ما توخی اللذین کسان الحق تم چتا سیوز اکڑی دی اللہ سارا شرکا شرکان مطلب صدی آرونی ما تا اخی بالحجت و الدلیل کیف وجہ الشرکت و حلیم لکونم او یرزقوکم یعنی آرونی پیشوی ما ته دلیل اللذین پاگا کسانو بامی الحق تم بھی چتا سیوز اکڑی دی اللہ سارا شرکا شرکان یعنی دا تاسو چې کم شریکان جوړ کړی دي د دوی په شرکت سره دلیل پیښ کوي کله دا الله سري صدر دي نو پسې شریک دي د دوی په شرکت باندې سره دلیل دي چې په دا کړی دي او که دا ساسی مالکان ني او که دا الله سره انداديان ني الله دا سندا بل هو بل هو الله العزیز الحکیم بلک دا ک الله رب العز ذورا حکمت والا دی ومار سنکه الله کا فتل لنسی اس بات دا رسالت ندل اگل ممتالر مگر دپار دا طولو خلقو دشیران و نزیران دیر ورکونک و یراونک ولیکن اکسران ناس لائی آلمون لیکن دیر دا خلقونا نپوئیگی و یقولونا اوائی دای نتاها ظلوادو کلا باید آوادا دا کیامت ان کنتم صادقینا تا یہی تاثرشتی نی نکل دا پینجم خبره اثبات بات دا دته او آیا ساسو دپاره میاد یو مننیټ م کاره ده د ی ورځې لا تستا خیرونان هو نبر او کېي دغې نه سااعتتن یو ساو پهله تستق لیمونونه نه به مخکې کېږئي طلب داې چې دی, دی تپوس کې کی چې قیمت بکل ای نټای مقر د راباقالل د قرآو مج. او دا رنگ زه در دې په انکار د قران یو قال الذين كفروا اي كافر لن نؤمن بهذا القراني چره به ایمان راړو موږ په دې قران ولا بالذين با كتاب بين يديه تدنى محكده کوم کتاب الله را لګللې موږ نه ممن الله دنیا کې خو نه مانی او چې کله راز راשי نو بیا وای یاره ارمان چې منلې او دا چا چې د نزاړولې ما ارمان چې دیمه پلتو هله یادتین لریږي وبيا بارتين دا حسرت او د افسوس د فائدې نه نن دنیا کې حسرت او افسوس د خپل آکیډه او کا د فائدې به ترلاسه نه ولاو ترا کچري تو ويني اذي ظالمون کله چ با ظالمان موقوفون عند ربهم وبدروا لشيخ خپل رب صحا يرجو ذاذو ملا بازن القولا واپس گئی با باز د دین یعنی یو يعني يوم الدبا تخلب دردوين يقول الذين استو جائفو واي باغا قسان چه کمزوری گنل شویو للذين استك بروها قسانو تا جتا کبوری کدو اولوهی کدو لولا انتم کنو ایتاسو لکن مؤمنینان و بمون مؤمنان الله رب و لذتو دنیا کی یو دو د دو کوفر مشران دی دي او دو کشران دی نجه کم مشران دی ناغی تبدا کشران و ایتا سو نو ایتا سو نو ایتا نو نمون تاسو دلاسو گمرا شي یو ف تاسو نه وای نمون به خبره منلی وای ایمان بمراوړو دداو ما خبره ذکر کوي تبريد اله او د مشرکانو د خپل معبودینونه د خپل عابدینونه قال الذين استكبروا او بویا دسان چې تکبري کړو للذين استذيفوا هغه دسان د کمزوري ਕਰਨ لشي یو انحن صدقناكم ان الهدا آیا مونږه منا کړي وای تاسو ده هدایتنا بعد از جاکم بست دینا چراغ تاسو تا بلک انتم مجرمین بلک وی تاسو مجرمان اغا کسان چه تکبری کړو نو دیبو تا وی منخو نوی منی کڑی تاسو بخفل مجرمان وی منخ دا تولو چه قرآن ممنی منخ دا تولو چه دی خوال مزی تاسو خفل مجرمان وی دی خوال نرات لی وقال اللذین استو ضیفو او بوی آغا کسان چه گمزوری گرن لشیو اسلسه گور دنیا کې هر باطل پرستا تا پیر دیو کو مرید دی مرید د خپل پیر غلطو کارونو لپاره تاویلونه کوي او پیر لګینو د مرید د غلطو اعمالو لپاره تاویلونه کوي او پاغي ولا زیري ور کوي چې تا گور کدا کارو کو کنه بس مرتبه د احسان ته بوراسي او درجي د قبولیت ته بوراسي به په اونچا هوا هي دغه ټول داوي چې درس نه لری دنیا کې بایوبل پردیه چي دا څنګه غلط حرکت تنوشي او تبې گرفت کی وي شړې او شریعت او طریقات ځان نه ځان نه لاري وي ته فریضه وي پیرانو کار دی هغه پوي هغه که پیر د مرید څخه یا کې دا غوم د کوي چې ګوره یو سلوک دی او یو ظاهر شریعت دی یو د باطين علم دی دا تاسو د غن نه خبر دی په خپل حال پر دی معارض مرید د غلطو عملونو تعویل کین مورید لګین د پیر په غلطو عملونو کې تعویل کین داغه په غلطو کارونو پردا کین الله د قیامت پرځ با ډټول ارث او بوسی پیر په مرید ته مرید په پیر ده غړ وبیاول ته چې د نوخلې اړه نې کړي абаګرات بوي او قال الذين تزيفو او بیا که سان چې کمزوري کړي شیوم چې کمزوري کړي شیوم الذين استكبروا غصانه تو تکبر کړه بل مکر الليل والنهار بل کی موږ بانتډیو تدبیرونو ستاسو ابو سعود معنا کوي بل صددنا مکرکم بل صددنا مکرکم بنا بالليل والنهار سره معنا منګه بندګړي استاد هغه تدبیرونه چې د رځي رښتې لپاره پوسی بل شوب دنا مکرکم بنا باللیل و النهاري هغه تدبیرونه استاد بندګړي کې د رځي رښتې لپاره پسی وایي کله یو تدبیر کړه کله بل تدوین کړه ستد تدویرونه دي د اړې بل تدبيرین د دې زماني ستدویرونه دي نو د دې زماني له تدبیره هغه بدناملګولنی د قرآن خالص ته مځي قرآن هغي د خداسو کی جووین او اولیا نه بنې څو کی جووی انو دایې ازاب قبر نه بنې څو کی جووی نوې د حیات نبی نه بنې داسو کی جووی انو يردا دیو بنديال نه دی اهله سنت نه دی مضل مکر الليل والنهار درځو د شپې تدبیر نه را پسیو نو کلا بوئی بای اولیا نه من کلا بوئی طریقت نه کلب بلا او کلبن یاره قران خوای خود زن نه مانی کینی و بل مکر اللیل و النهار کته دي د کی دیو نه موناو خا بیا وسره نهی و بل مکر و النهار درې دي دشتي تدبیرونه ری است امرونا بالله کله جب تاسو مون ته کوم ان نکفر بالله تو کفر و نجل له اندادن او ګردو دی الله د پار شریکان نو داسه سریح الفاظ ابو جهل نو ویلی چې بالله کوفر کوي او دا یې نو ویلی چې الله سریح صدر جوړ کوي مطلب دا دی چې بي ديني او ته په داسه انداز پېښ کوي چې ده په بدن بوې نو کوفر کارونه او ته په انداز پېښ کوي چې ده په نن بوېږي به او یذ اولیا او سرمینہ کوم هغه یې الله سریح صدر ګرځولې واسر نو د متا پټه دګي بیمانثیا لما را اولازا بار کلچوین اعزاب وجعلنا الاغلالا وابچو من زنزیرونا فی آناک اللذین آنا کفرو و سٹونو دا کافرو کی حالی اجزاونا بیلا بدن شور کولے اللہ ما کانو یعملون مگر داغی چی دیسا عملو نکولا اللہ رب و عزتوی چی دا قیامت فرز بولا سٹونو تا واچو او دو زخط بیراکا گو زکا گستاسو خیالی و دنیا کې ام دا مشرقه غال و داخت و تا زندیرونا خصوصا بیا که موریدی نه هر سطح زندیرونا چولیم غال تا زندیرو پو تا زندیرو لاسو تا زندیرو پیغمبر علیہ السلام سخیه او کسر آگی او آقا دا اصپنی گتا چولی و پیغمبر علیہ السلام وی تانا مالا دا دو زخیانو بوین رازی سرود پارا حس کس مداسی دا غانوی که ایزو لکه د سمنو ګوتا شو خیر دی جایزه د دا ریسه مقدار دی چې د تولې نه کم وي د سرو زرو ګوتا دارنګ دی دین علاوه د سمنو علاوه نور د ارس ګوتی اچول څړول نه راو ديونه جایزه هبیا خود خو نه راو دي اوس د بنگړی اچولین دارنګې خپوتام پکې چې دنه بازو بازو, بازو کړي اچولې او غاړه ته ډیرو ذات الله کټي اچولین نو دا ګنا ده کده سرو زرو نه بالکل کټی حرام کله اوسونی نوم نه دی جایځه او که د نوم نه دی جایځه طغاړه کې اچول د کالو تړو لپاره لاس کې د کالی چول ناروا دي صرف د سپینو د ګوت اجازه شته هم دې له ټولې نه کم نه الله رب لیزا توې د زنجیرونه بوله سټونو کې واټي ولا د کافر صفات دي د دوزخيان علماء نوقي لين هل يجزاونا بيل او بدلني شور کوله الا ما كانوا يعملون نغر داغي چې دې اسلامونو کول امرسلنا فی قريه تم منذیرن و دې زنا تر اخره پورې زجر په انکار د دا رسالتو دارنګي ګنې خبرې نور ذکر کوي د لایل عقلیات تفیید او اخره آخر کې چې صورت 7 مې نن په تفیبانې ختمې پر امرسلنا فی قريه دې آیت کې زجر دی او استحباب د دنیا ندلی ګلم په یو کلی کې راونګه إلا قالوا مكرفوا مگر ویلی دا غن مصدون مال دارو ان بما ارسلتم به كافرون لكن من باګه مساله کتابرا لګلی شي په انکار کوم کیو وقالو او ویله نحنو اكثر امالا مونږ یو زیات ثمال کې او اولادونو په اولاد کې اما ما نحنو بمعذبینا او نو یم غا زاب دا کافر دا وی. چمن لا الله ډیر مال او دولت راکړه دې عذاب را باندې اوس نشته دې معلومی معلومیږي را چې مونږ په حق یو ها قیامت کې راغې هم دېابا الله مال او دولت را څنګه نو الله دا غي جواب کوي چې دنیا کې مال او دولت دا د نیک بختیه نه خبره کلته اوایا ان ربي یسدر رزق لمی یشاو یكنن زماره فراخي رزق چاله راجو غاړي ويقدر تنګي رزق ولیکن اکثرنا سلا یالمون لیکن د خلکو نن پویږي تمام مال کوم ول مطلب دا دی چې د رزق دا تقسیم دی د دوی فیصله تکوینی د الله ته چاته دا رزق پدیر والي باندې به خلک دې مبه غویب لوی جنتیو دا کجې د غویومره خوراک اډوسو کوي نه او پیغمبر به دوزخیو زکه چې دا غا خېټه به تاسو ور دا خو ډیره غلطه خبره ده غلط توج دین الله يرزق زياده توليت تك... کمالی دا زملا اس کی دا دا خبره ده کی جال دیر ور کو مچال لغ ور کو وما مالکم نذی مالنا اساس و اولادکم نو اولاد اساس بالتی تقربکم مننا ذلفا تمسی کی اساس و رمسا په نزی ک ولو سرا دا مفعول مطلق د پاره د تقرب تقرب بالتی تقربکم د تقربو د پاره د مفعول مطلق من غیر لذین نذیک تعالو لاساس وغا نیزیک تاسو لرمن سغا زلفن پنځیکولو الا من امنه دا استثناء من کتیاده ها نیزیکت د چاده دی یعنی نیزیکت په مال او پاولات نه من غرا وسوک نیزیکیږي الله تا امنه ایمان رالو وا مل صالحنا عملوک نیک نو فالای کدا کسان لهم جزاء عظیم اے دربار ده بدلو دچندا امام عملو په سبب د عملونو دای پهم فی الغرفات آمینون او وی بدای په بالا خانو د جنت کې بامن والذین یصاون فی آیاتنا دا تقیب جو خرهوی ذکر کوي الله رب العزت هغه کوشش کوي زوم باتونو کې مواجذین د کمزوری قبول ولاغي شیخ القران د پنڈای مولانا غلام الله خان رحمہ الله هغه د دې لفظی معنا کین وې جو لوگ دوڑته ہماری آیاتوں کے حیرانے کو مطلب یو دغه چې ما د آیاتونو ز کمزوري کولو کې لګیا دی او داږي به اثر کولو کې لګیا دی اولایک فی العذاب محذرون دا خلک به په عذاب کې حاضر کې شي ونه قل ان ربی یفطر رزقا دی زین اللہ سما خبر دی باب کې هغه کې ګنې خبر اراده ندی لمبه پای کې دی دلائل عقلیا قل دوایا ان ربی یفطر رزقا ېن زما پر اخیرځ مه یشا چا له چو غړي نې بعدې د خللو بندې ګونه دیروله او تنګی اما انفقتم من شین یا ګرو له پاند کوې دی لره وما من شین هغه چې تا سخار کویسه شي په هوی خلیکوون هغه الله دې بد د ورکي په هو خیر او راځ کین او داله د ډیر بهتر درې د کورونکه اطلب دا د الله په دینولهګه. قدیبان دیمال کمیگینا نور به اللہ الله جن ویوما یحشروهم پا کمارچ راجمہ بکی دی لر دا تخیب یخروی حرد پا چا چې دا الله سره بلائی چی صدار کر رہی ویوما یحشروهم جمیان پا کمارچ اللہ براجمہ کی دا ٹول سم یقولو للملائکتی بیا با اوئی ملائکوتا آها اولائی یا کمکانو یا بدون آیا دیخ القستاص عبادت کرو قالون ی دې خل کو زاسو عبادت کړو نو د تاسو ویلو قالو نه لایک به دا ملائک به الله ته خپل اجزاحکارکين سبحانك پاک دې تعالی رایا الله یعنی موږ ته طالب پاک بیانو انت وليونا تئ کارسا زمونږا من دونین سیوا داینا مطلب د من انت وليونا تئ دوس زمونږا زمونږه تعلق خو یا الله ټول تاسو رې من دونین بغیر د داینا هر تعلق سو هر تعلق دا چې دا ملائک پخپل د الله عبادت گزار دي او ډیرو زاینو کې الله دا خبره ذکر کوي اشاره ده ته چې یا الله زمون خو تاسو سره تعلق دي مونږ تاسو سیدا کړی لا مونږ تاسو رکوع کړی لا تاسو تم قیام کړی له الله نو مونږ پخپل عاجزایو نو مونږ په بل تسنګ وي چې زمونږ عبادت وکړي ان د ولیو من دونهم تای زمون کا دوست ہو تای زمون کار ساتھ سوا دا دا دی نه دا دای ته چې عبادت کوله وی بل کان یابودون الجن دی دای بندگی کوله د شیطان دای بندگی کوله د پیرانو اکثر هم به مؤمنون اکثر په دای کې او باغی باندې یقین کوونکی ان کی دا جواهر القران کې شیخ القران سے بوئی قبیله خذا کی شاخ بنو ملیخ جنات کی عبادت کرتے تھے وایه خدا قبلی یو څنګه وا هغه یو ولکه خاندان وبنو مليه به وتوین هغه بده جنات عبادت کو وای کلا کلا به یو جن او پیره به تظاهر کې راهکارا شو ندې به کې نه دا, دا, دا الله رب العزت دونه دی ملایکی دی دې به دا, دا ملایکی دی او دا د الله نبی یعنی شیطان به دوکا ور کولا ندې دا هغه په بنګه په سیلګیا شو وای بل کان یو عبادتون الجن دل کې دای بندگی کوله د پیریانو اکثر هم به مؤمنون اکثر په دې کې په دې باندې یقین کوون کی په یو ملایم له بعض کوم له بعض نن رضې مالکان باندې شي بعض تاسو د پاره د بعضو نفن د فائدې ولا ذره د نقصان الله رب ال عزت په یتي دا تاسو هغه عبادتونه تلیره غلینی پیریان ملایکو د نه انکار وکاو او پیریان مخلاصول نشین او نو کول له دې نه اوبوایم من ظالمان تا زوکو وا زاب النار التی اوسه گیا زاب دها و اور کنتم بها تکذبون کتا سوتن اسبات ده ورو کلو و اذا اتلالم یاطنا بینات با الا دای بل پلیتی ذکر زجر ور گئی په انکار د یو پلیتی نه دانو و اذا اتلالم یاطنا کله جلستیش بدی زمغا اتنا وازه قالون وای دای ما نه إلّا رجلن ان دا الله را جړ مکر داېو سړی دی یريددو چې د غړی یده کوم چې بند کتاب سرره اما د غ چا دی بعدت نه تا یابده با کوم چې بعدت د کړړو شران نوستاسو د قالو اووا دی ماذا نه دا کتاب د د الله اف کوم مقر دروغ مخترن د ځان نه جوړ شوي دا د جوی مالله کتاب را او هوای کې داې چې دې ټولو بعدت پیدا د یواځې د الله بندې وک کوي ویداده دروغ دا کتاب د الله نه دی وک دا دي چې د مشري غاړي د مشرانو د لارینم اړي ځان پسې مروه نه وقال الذين كفروا للحق او وای کافر په اړه د حق لما لم جاهم هر کله چراغ د حق دی دا انها ازانه ددا الا سهر مبين مگر جادو خارا مراد نبوت او معجزې نه کی کله دئته د پیغمبر نبوت معلوم شو معجزيو ترالنه د یو څه جادو وږي اماه تینام من کتابن رد دای په دې خبره باندې داده چکه مې خبري کین حدیث سره په دې باندې څه ثبوت شاع وما اعطینام من کتاب نو دوی ورکلې مون دیلا من کتبن د کتابونو یو کتاب یدرسونا چې دیلل یغی لرا یعنی مون دیل څه کتابونو خونه دی ورکړي چې دیلګیا دی, دی اغلولین نو باقي کړه خبرې دي چې ملایکی به شوارس کین او ان بیا به شدارس کې یو دې په زور اخلاص ای او د دې کې دی په بنیاد د دې عبادت کوی په دې باندې د سرس حساب شته اما ارسلنا الیہم قبلکم منذیر مدلی ګل موږ دیسانه مخی پیغمبر یو يرون کې ها غمتو د خبر مطلب دا دی چې پیغمبران خورا غلی وو او غیسر خدا خبر نه ای چې دای وته ویلی چې د دې عبادت کوی زګ دې په قیامت وکذب الذين من قبلهم ذا تفييف الدنياوی نسبت به درو او کړه وکاسانو چې مخکد دینو نه غیث انبیار اغلو او دغه مسالې او تکلیف وا چې کومه تکي وا غی نو نو هغه ډیر مال دار وو سمره مال دار وو او ما بلغو مدراس یذلیدا اسنی ما شار ما اطیناهم لسمه سی د هغه ته چې کومه غیل ور کړو اغې لموند د دینه یو پلس باندې زیاته دنیا ور کړې و دې دا غې غلسمې سي ته موږ دې رسیدلې چل سو شو فاکذابو روسلی هغه نسبته د دروغ کزما پیغمبرانو ته پکې فکانن نکې نو څنګه وازاب ځما الله ډیر مالدار وو خو ځما د پیغمبرانو تکذیب وکړ نو لیکتاري ته وګوره ځما سره سجل کړو مپ مال مدوک کیگا کله الله رب العزت فرمانی دی وکړه سره د مال بدل کړه کده کارون پس مکه کې ور دن قل انما اعزكم بواحدتین طریقۃ الدعواتم ها غدا دا چې غلط دلایل بیان کئ یو سړی نه مري نو تا ما خپل مسله بیان کړه دین مې بیان کوم اوس تلک سوچو جذما پر خبره کې استا فائدہ دو کونو نقصان نه کته دا استا په کې فائدہ وو خو تی یو مناو کاستا په کې نقصان نه نه چې بالکل وی نه مانی د نسیت کوم داسوستا به واحد د یو خاصلهته ماې متتننجیلي ب خاصلتن واحد د یوصففت د تهکم کوم نسیت دته کوم غسې ان تقومول الله چې دې الله دپاره م دوګ فر ځان لځانله سمهته تف کرو بیا سوچکي دوګځان لکی یعنی یواځ کوقلم نو ځان کې یو ځدی د عقل کار نه نو بل ځان سره ملګری کا بل ملګریږي ټول اتفاق سره سوچو کې چې دا ماکه می خبرې کړې دي دار اختیار یوقدرو نو کتا سو په اخلاص سره سوچو نو په دې نتیجه به اوراسې چې ما به صاحبکم من جنہ نشتد ساسو په دې ملګری سلیوان توبه کا پرختيام سوچو کو نو تاسو عقل بم تاسو له گواهی در کې چې دا پیغمبر لیوانې نه بلکې دی راځي یا الله هڅوک چاله په زور نهشکخ را سی نو دغللت ته د جفلان کې بابالهسم جنډی وله وړمه دا کومغ کومه دکهله الله ور کړي دا قیمت کې بهمونږ خلاص صی ان هو نه دا پی غامباره الله نظیر الله کوم مګ یرون کې ستاسو بین نه عذاب شدید یاذااب شدي د مخکې د قول دوه ما سال تو کوم مین اجرین پیندما طریقته داوت ما سال تو کوم مین اجرین آغا که ما غختي ساسونه سبدلا فهولاکم نغستاسوشا تنهر مولانا سیب الله ربول عزت کیبر منور کین هغه دا باز زمانہ غانی ابړی لري جیبوی نموهاویر سره معافیکا هغه بوی زمونږ افغانانو مهاویره دا چې مونږ یو څړی تو ولکه تتمال <سؤال> سرای کانون دا شی نن تر ترخ کې سمبال کیده موږ مولک ځان تر بد سمبالی کیده وی بتنب دې وسري وی تو اوایا ما سال تک من اجرن اغات ما تاسو نه سغختی مزدوری ف هو لکم نغستاسا دا ځان سره بغل کې سمبال گئی ف هو لکم ځان سره بغل کې سمبال گئے مانا دا د زدن هي سن نوالم ما کدن سغختی نه مال مرہ کوي ان اجریا یا الا لله مرا بدل زمم مگر پالا او هو على كل شيء شهيد دا الله دے پاره اوس زبانه نکلا مطلب دا تجديد بیان ہے نو بے اخلاص بیان کا او خلق تو موایا کزما پدی کی سلا لچی او سمینن غفتیں نو چه مال ایران نکلو کہ استاپ خیر نو سوچ ان ربیک یجيب بالحق بس بګه ما دعوت قلتو وا ان ربی اکزف بالحق یکنن زمارب رالی کی حق لرا اللہ ملغیوب اوی دن کے در پا غیب باندی یلقیه و ینزله الى انبیائی اللہ منصفی تفسیر مدارک کے معنی که یلقیه و ینزله الى انبیائی اللہ دا حق رالی کی انبیائی ایمام کرتبی معنی که یبین الحجت و یظهروها دلیل بیانای ښکاراګۍ حجت او دلیل زماره برالي یی حق لرا پوه د پټو یعنی ما سره چې ګمه خبری دین د د رب طرف دی او رب رښتیا وایي ومه طریقه د تبلیغ کل دوا جاء الحق راغی حق معنا د دلایل بیان ته بدون مطالبه د دلایل وکه چې د دلیل پیش پېښ نکینو اعلان وکه چې جاء الحق راغی حق وما یبدئ الباطل و ما یعيد نشی پیدا کې دې باطل انا دبرکه دې شي زه نه چا کراږه باطل لسره خور اوس به دا باطل بیانه پیدا کیم الحمدلله داږي غاڼې نه مونيري زیارتونو له خلق له په دې کلی کې بشماره زیارتونو خلقو ته چا پیرا چا کاری لا ګولین دادی په نخېلو کې بابا وې دلې لاسې فطر کولو چې دا ساروی درد ودري کې نه چا پیرا ته وګورم الله علمون خو بهرحال چې کم زیارت زیارتونه غلې سناسه صفات ورکړو او چې باران د قران وشو حق راغې ناغه باطل ل الحمدلله نو, نو موږ غ خلق دې هغه مسلمانان دي خو حق وتظاهر شه ناغې نورستو نو شه دارنګي نور ډيري خبري وین چې زیارتونه له به ځنډي وللي کټوي به وللي ما شوماره باندې بچته سورې او نفلان فلان کې بابا سورې لږې زیارت ته به با د وو پی دانا با وو پی تبا با سر وګي بو بابا ل بروانو بیانو شو شه نجاه الحقو حق راغي باطل بيان شي سر دوباره کړي ان شاء الله خو شرط د دې چې د قران سره تعلق ختم نشي باطل بدعاتو د سنت او نور رسول جمع دواګاني بکې دي مړې چې وو شه مړې بلا پروتو لا بخخ نه اوتي خیراتونه دي ګونو پور پسې باندې وو بیا چې بجنازت دانو صافونونه بوو وګلبا په سي بوي دا ټول باطلو الله رب ال عزت وای چې کله دې دین بیان کو حق زایونی وو نو اعلان وکړه چې حق راغی او باطل ببی الله ناره پورته کوي کول دوه جا حق راغی حق د رنگي مینګان بره روانو داد منګ کومیا داد پیشوګانو میا داد دې میا لمونه ملاداسي هو د دوه هریو داريو موجوده جدا کلنګو چې هر دې دې منګ کانو د پاره خاور دمې دې دا چل کوي بیا موږ کان ناراضینو فصل لیکيږي نو د ځان لپاره ښه برخه د بلبګې ځان لپاره ښه دا ولي حق نه و چې ها کراغه شو بل نه چې پیر به پکور کيدن نه راستو د میان پردنه و مولانا پردنه پیر نه پردنه ولي حق نه و چې ها جا جاء الحق و حق راغي باطل ختم شو او چې حق راشنو باطل تفقيم وما يبدا الباطل او نشی پیدا که دے باطل ما یو ایدانو دوبارہ که دے شی یو مانا امدغا کلی دا شیخ عبدالجبار سیدو بیم لفظی مانا ایدادا جا لحکو را گئی حکو چا نو باطل ختم کو اوس د باطل دا پیدا کول دا پاربلہ ییسا خلق به کوشش کئی فاغی دا باطل دوباره کولی نشی او دین دا چا حک اللہ راولی گا حک را گئی وما یو دی الباطلو اللہ ر نشی پیدا پیداکولې هغه باطل معبودان اول پیدایش یبدئ شهورونشي کولې په اول پیدایش باندې الباطل هغه ضروره خدایان و ما یعيد انه دوباره پیدایش کولې شي الله یذکو اولم مخلوق پیداکوم بیا به را پورته کوما او په دې مسجد کې داخلك لګیا د ته چا عبادت کوي زمانه علاوه نوورو عبادت کوي نو هاغي نا اول ث پیدا کول شي او نهي دوبره را پورت کول شي نو کا عقل درکوي نو عبادت يوازه زماو کوي قل تو ا انزلتک ذختا يم گمراه يم انما ازل نو ذختا کېګما علا نفسي او نقصان زما په خپل ځان دي و انهه تدیتو او کذ بسملاریم نف ما په سبب ددي يوحي الی ربی جو وہی کولے شیما تا د رب ضرب زمانہ انه سميون دغلا دې وريدن کي قريبونو نزدې مطلب داده کسب سملاري سم خبره مې کړي نو داده الله د دا طرف وحيدا د بيومانا ولو ترا کجري تويني اس فزيو کل چبدي پي رشي فلا فوت نوباي بچي دل ليده پارا فلا فوت نوباي اخلاصي دل ليده پارا زموندا واو خيزو اوبني وليش من مكان قريبن باغ زين الزين مطلب زینی ذی سری په آسانه طریقه بونی ولاشي الله ایمان اخلاص دی نی شی وقالو هو ای بدی آمنا به موږ ایمان ولې په دې باندې الله چې کله راونی سم بیا به خدای زما خو ایمان دی او ان لههم متن او شو چرته به دې د پارا رانی ولده ایمان مما کانم باید د زایل رینا د توبه زایو د ایمان زای هغه دنیا وا دنیا ته نه لړا قیامت کې بده وی چې اامن نه هو الله او سیمان چتا قبلېږي فقط کفروبه من قبلو دې کفر کړه او دې جنت او د جهنم نه په دنیا کې کی دې قیامت نه دې کفر کړه او مخې دنیا کې وयकذفون بالغیب او دې ભیشتلې دته خبرې وयकذفون بالغیب دې بهشتل با کول په پټو سرغو ممکانم بایدن دصائلرینا ممکانم بایدن یعنی به مطلب مراد دې دا غری دایبه د دا تو خبرې کولی به مطلبہ به دلیل به چې قیامت نشته دو مطلب دې درین یو خدا بیان د حالت د دنیا درین دا دا چې دایبه بي وینا بی لګیو به دلیل به د حالت دو د به دلیل به لګیو چې قیامت نشته ولی نشته بس نشته نو کوي نظر مشران برا دا ودا سدګر خنو او یادا بیان د حالت د اخرت درین چ ګلدی په اخرت کې چګه کې چې آ مرنا الله رب ول عزت وای او یعذفون بالغیرین د ویشتل کې د لری نه د ویشتل کې د توکو د لری زاینا لګی او سړی چې یو نه خولی خو هغه نه د لری د تخکار یمنا ادا په امت نشته چې په کوم طرف ده او بس ګټاولینو ډورمبه خو د دې طرف خطا دي او که طرف سامي هم نه ګټه ترسې نه د د به نخه څنګه وي دغسې د دا خبره ده د چې و عام نه مونږ ایمان راړه د ایمان ځای خود د نه تلله دی الله اوس ایمان نه قبلږي پهله دا نه هم په ب نه مع شته پر د به واچوله شي دد درمن ده په بین نهایتهونه په م د کې چې د غواړي دی څ غواړی د داواړی چې زمونږ ایمان د قبول شي الله اوس د قبولیت ته نهدي. کما فوئلا بیاشیاہم لکه څنګه چې کار وکولې شي د دې دا همجن سورا د دې دا یو شان سره اشیا چې په کیدو په عمل کې کما فوئلا لکه څنګه چې کار وکولې شي بیاشیاہم د دې دا ډلو سره من قبلو چې د دې نه یا من قبلو د دا داهیلا او فوئلا غوړ مازری او په معنا د مزارې سره دی پندې شو قران جو غیر قران کې یعنی دیسراو دتی دا په خوانو ملګرو سره به اومده کسي یو مامل کويږي اغي بم اقرارو وکي چې او مونږ او ایمان راړو دای بم د دا خپل غلطي اقرار ایمان ورآړي الله ربول عزت دوی ای دیو ایمان نو تبلیغي ان امکانو فی شک فی شک دی په شک کې مریبین او په کلک شک سبا دا سورت ممتازې په انعامات مخصوصو په داوود او سليمان عليه السلام بل دا سورت ممتازې په تنفيذ علم غيب د جناتونه بل دا سورت ممتازې په ذکر دراپې یو تو د سليمان عليه السلام پس د مرګا بلدہ سورت ممتاز دے پتری کو دا تبلیغا بلدہ سورت ممتاز دے دا شرکا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاتر السماوات والارض جائے للملائکت رسولن علی اجنہت مسنا و سلاس و ربع یزید فی الخلق ما یشا ان الله علا کل شین قدیر صورت الفاتحہ مکي صورت دې پيند دې ورشم دې ترتیبږي او نزول کې دری سال ختم بس د صورت الفرقان نه عربت دمحکي سردا دې چې محک صورت کې دلایل نقلیه یې پېښ کړو په دی مسله باندې چې الله ان خلاصون کې سوک نشتا عادت تاسو چې جاته نسبته داوود عليه السلام سليمان عليه السلام ملائکه جنناتو دا ټول اجازه دي نو صورت کې ديارلس دلایل عقلیه ذکر کوي په دا کوم مسله وېم مخ کی صورت کین نفل شفاعت کیه ریوشه نذلت به مساله تفریقه د شرک فی دعا چې ګل دی بل د الله نخلاسول نه شي نو دعا د الله رب العزت نو غواړو د بل چان نه بلاغه صورت ختم کو په ډېری سختی یربه مين چې د قیامت پر راځو د مشرکان وای موږ ایمان راوږه هر سو مننن و د دې صورت ابتداء کوي په الحمدلله سره اشاره ده دې ته چې صفاتونه د خدای توګه یو ځی الله لذي چې قیامت کې معنی له دنیا کې و معنا داوته صورت نفی د شرک فی الدعاء ودل الیاکل یو سلام دا رنګه داوته توحید ذکر کوي رد شرک فی التصرف رد شرک فی اللم خلاصو د صورتو صورت دری بابا دین او دری اسی دین مله منے عیسا نمبر بینل حسن پوری پوری پوری کی دعوت توحید ذکر کای یو په لفظ الحمدللہ سرا او دین په لفظ لا اله الا الله سرا او اعطا در اعلی اکلیری تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سلورمایت کې او تذیف فی دنیا دین تخفیف یخروی او زادر منکری نو تا الحمدللہ د دې په معنا یی کیوازې الله پویږي فاطر السماوات و الارض دعسی الله الحمدللہ تمام صفاتونو خو دیتوب یی کیوازې الله لری دین فاطر السماوات و دا سی چې چی پیدا کونکے دا سمانو نو دزمکی دیں جائل الملائکت رسولان مکرر اونکے دے دا ملائکو رسولان قاسدان کولی اجنہتین چی خاندان دا وزرو دیں مسناد دو دو و, و سلاساو د دریو دریو در و ربعا د سلور و سلورو چالے سلور دو زریو ارکڑی دی چالا دریو در در در چالا سلور یزیدو فی الخلق مایشا زیادہی پا بیدائش کسی چو گواری ان الله علا کل شیئن قدیر کہ جنن اللہ دی پارسید قدرت والا دا دلیل پدې دی چې خالق دار سی الله دی او چې کله پیداږي انکه د الله دی ملائک پیدا کړي الله دی وزر الله ورکړي نه او کته جسم کې درازینو په پیغام د الله رازي هغه پیدائش کې محتاجه کتراتو کې محتاجه په وزرو کې الله ته محتاجه مستشفارص بسنګ کړي کی اجازت د الله نهي نو تا نشي اخلاص ولې دا کمزوري دي وین قادر الله دي ما یفتحل الله للناس من رحمتین د ذیل پدی جنفاو نقصان ورکون کې الله دي النافع و زار هو الله ما یفتحل الله للناس هاجر پرانزی د الله رب ما یفتحل الله للناس هاجر پرانزی الله د خلکو د پارا من رحمتن فر رحمت سلاممس کله نو نيشتي د سوق بنداون کې داغي وما يمسك او هغه جلای بن کې فلا مرسل له من بعده نو نيشتي د سوق را پر انسون کې داغي رسل د الله بغیر د الله نه او هو العزیز الحکیم داغه الله دې ذوره وره حکمت یا ایوه الناس کوونه مصلا علیکم دا درین دلیل پدې باندې چې ان النعامه كلها من الله نعمتونه ټول د الله په لاس دي نو چې کم ذات پیدا کون کړي کم ذات دا نفع او نقصان مالک دي کم ذات چې په پټو باندې پورې نشفارس اختیار دا غو دربار کې په زور باندې دا خو ممکنه نه ده دا هغه د خوخنیو سړی د لګي بل د اخلاص ایدا غلطه ده اے ایمانوالو یا ایوه الناس اے خلکو اوس قرونهمت الله یاد کینېمتونه ده الله مطلب د یادولو سره چې ټول نعمتونه ده الله نه وګڼي او هغه ته نسبت وکړي چې دا ټول د الله دي هل من خالقن غیر الله ګور سورتی شروع کړه په دي صفات السماوات والارض جاءل الملائکه اسمان زمکا ملایکی پیل تدینی دا دري مخلوقات ول ذکر کړه او سیګي پس چت دي آسمان دی او ست هغه د ملایکو نه چې زما به د الله دربار کې شفاعت کوي په بظور وب ام اخلاصي الله د دې ټولو خپيدا کاون کې ګورځي ما حل من خالقن عايشته د سوق پیدا کاون کې غیر الله سوا د الله نا یرزقکم من السماء والارض تیرزک در کې د دا اسمانو دا د زمکینا لا اله الا دا د سمره د ټولو د لایلو چې کله بل پیدا کاون کې نشته بل د نفع او نقصان مالک نشته بل د نعمتونو مالک نشته نو لا اله الا نشته لا د ب لګی مګد کوی والله دی ددی بعدتو کوي د ف نه تو فونه کم طرف اړولی شي تا صه کې مسلی نه په ایوکس زیبو دا تسللی د جنابې رسول اللهاصل الله اصللم ته کد نسبت د درغ کوي تا ته نوجزای حضف ده چې فیر صبر کوه ولی فقطاق کو ذبت روم من قبلیک یکنن نسبت د دروغ شوو پ غمانو تهسانه مخک اغاي صبر کول نو ته صبر کا ول الله ته رجول امور الله ته بس کولې شو ټول کارونه يا ايها الناس ان هذا الله حق ان ذات به قیامت ته اي خلکو به الله رالي کتاب چې د قیامت تذکره کوي دا وماني دا ګوره راغتي اده اي خلکو ان هذا الله حق بېشکه دا د الله درښتیا شیطان به کیسه کسم کیسه مژدسي د ته اچي او د دنیا په دې ژوندم مشغوله کوي او دا بد ته وي چې ګوره د دورا په خی او دا دورا روح صحت دا کله ختمېږي وی فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکدنه کې دا سولره دا ژوند لګا ولا یغرنکم او دوکدنه کې دا سولره بلای په الله الغرور د کبا شیطان مطلب دے ددوکی دادو سیزو ندین یود شیطان وسوسے او دیم دظاهر دنیا پڑک پ ددیدہ خاص او ددیدہ زینت الله په دی دروازو مدو ککی جام ان شیطان لکمادوون شیطان استاسو دشمن دی اتخزو هو ادوا اونې سے دلارہ په دشمن نه ان ما یذو ہزبہو دیرا بلیخ بلا ڈلا کفر تا گمراہ تا شرک دا دی یود پارا محذوف ہز دا مفعول هدف دې چې انما يدو حزبو الى الظلال والكفر والشرك به خپل ډاله کفر ترابلین شرک ترابلین سلا ليكونوا من اصحاب الساير دې به راځي چې دوی د خیانونه نه نه چې کافر وکوا الذين كفروا هغهسان چې کفر وکوا په دنیا دوکشه شیطان هم نه لاله هم عذاب شديد دې به راځي به عذاب سخت والله ځین او کسان چمانې راړه املو سوالی هاتیې عملیو کې کوله هم مخ بهتوندي د پاره بخنه ده په عجرون ک بیر راواجر ډیر لئ دا اوس استسللی جنا به رسول الله ص نو فهمي يهدي له تبسو کې او یا تفسيري مداري کوي کمن حداه الله آيا ده پشان ده هغه چا ده چې الله وتې ہدایت کړی نه نه دغه نه برابر په ان الله ظلمي من يشاء يکنه الله گمراه کوي چې الا رجو غواړي ويهدي من يشاء هغه ہدایت کې چې ته جو غواړي فلا تذهب نفسک سرات علیهم ګره د خبره چې ہدایت او الله لاس کې ده نبی علیہ السلام بغم جنو نو نبی علیہ السلام لا تاسلی ورکاین او نبی علیہ السلام ته الله وی بالا تذحب نفسک لاڑ دینشی ستاسا علیم ددای پسیا سرات ند وجد افسوسنا دای دت نارازی نو تور پس خپا کیګه ما ولی زګه هدایت او گمرائی هوځما لاس کده کزول هدایت کور کوم نو مختر وین ک نو ور کوم ندی چلی تد خبغان نزان مو وجنا ان الله علیم بما يصنعون الله دې په هغه چې دای کوي د دې ملو نه د هدایت قابیل ندي ځل کی انابط نشته دین کبه الله تعالی موږ به الله بہت نصیب کړو والله الذي ارسل الرياح دا بل دلیل عقلی د پاره د والله الذي الله غزات نه ارسل الرياح چرالیږه واغانی فتو سيروا صحابان راپورته کوي واس فَسُقْنَا اوبووزمون د لله اللا ب د متن کلی ووجته په احنا ب ار تازه کومون پهدي سرځمکه بعد مووتیا په تووکوالي داغنه کذکن نشهور دغسې ب بي بیاره پورته کدل ف ظم دليلی کلی ک کوي من كان يريد د لزته سوک جوغاړي زته فلله الله لدي زتتول سوک چې ضب واړي د د الله کافر نه عزت مغواړه منافق نه غیر الله نه مغواړه الہیہ کلمت طیب دی الله تخیجہ کلمہ پاکه ول عمل صالح او نیک عمل یرفوه قبل یغلر الله یعنی کلمہ توحید الله قبلی او نیک عمل الله قبلی نو عقیدت دې درسته کا او عمل دې سم کا نو عزت الله سره دې پدی پدی من کی الہیہ صادل کلمت بے الله تخیجی کلمے پاکی کلمہ طیبہ مرادت دینا اغا کلمہ دا توحید دا چې پاکی کلمے اغا الله رب العزت تخیجی او نیک عمل یرفعو کبلی اغیلر اللہ یو مانا اداد چاگنیک عمل اللہ کبلی دیم پا دی یرفعو کی زمیر دفائل راجی دے کلمہ طیب تا او داہو زمیر مفغول راجی دے عمل تا یعنی دا دی نیکو په پا وجبانی پاکو